Ваша мова бездоганна, і ви мова чиста. А у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях – перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде. Мова величава. Якщо в нашій безсталанній мові набереться двісті тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали сто голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди. І не мова винна в цьому. Винуваті люди. Не вживеться щира мова скволими рабами, яких думка на припоні, язик за зубами». У чиновницьких чуланах, де столи дубові, Де неволя і сваволя тісно нашій мові. По крамницях та пивницях, де й повітря в'яне, Гасне в'яне слово наше, степове, духмяне. Не для куплі мова наша, і не для продажі, Не для того, щоб базікать на лидачім пляжі. Наше слово не вібгати у сухі трактати, щоб лакейством хліба куцень підло заробляти, Щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, Позичаючи нахабно очі у собаки, На зачовганих асфальтах, де смолою пахне, Наше слово крила губить, наша мова чахне. ЗАНОЗА Сказав якось Федір Галка ЗАНОЗІ ПАНЬКОВІ, ти чому не розмовляєш на українській мові? Зачем вона мені не надо? Прошипів заноза. Що я? Дядько тебе що лі, з какогось ковхоза? Турок Збирається мій знайомий в далеку мандрівку. Придбав собі Туреччину на тиждень путівку. Костюм купив елегантний, вчить турецьку мову, уже знає, як звуть турки свиню і корову як спитати по-турецьки, почим у них шуби, де купити мило й пасту, яка чистить зуби. Голова тріщить у нього від отих уроків. Він, до речі, в Україні живе тридцять років, ходить всюди як хазяїн, аж дверима гурка, хоча мову українську знає гірше турка. Не в своїй тарільці. Прибув Сава до Києва, з дружиною в парі Продавали сало, м'ясо, яйця на базарі З покупцями торгувались, людьми говорили Потім пішли хрещатиком на Дніпрові схили А як звідти повертались, мовив сава жінці Давай штокать, бо невдобно, що ми українці Красотульки У крамницях, у пивницях Дуські, муськи, людські, ти до них по-українськи, а вони по руськи. Станеш, глянеш, мамо рідна, Господи мій Боже, патлати, на яложене паплате, на чортяку схоже, стан свинячий, погляд вовчий і усмішка кінська. На що таким красотулькам мова українська? Спілкування. Дорікає мати Доні, ти живеш у Києві, а где то у Рязані, чи в каком-то Києві, но язик ти український, знати не собігаєшся, говорю тебе об этом, но ти возмущаєшся. Що ти делаєш мені глазки, смотриш, як на дурочку? Ти же часто в сільських тіток покупаєш курочку, научись хоч торгуватся. А по чому, кури? А не буде ли дешевше, не дивіть три шкури? Дядько їсти хоче. Просить дядько в ресторані «Принесіть котлету». А йому офіціантка тихо каже «Нєту». «То давайте хоч салату або грету, А йому офіціантка знову каже «Нєту». Дядько дивиться на дівку як на поторочу. «Зарядила? Нєту, ніту, А я їсти хочу». Дівка стала руки в боки, в'їдливо питає «А хіба ви наїстеся, як скажу, немає?» Артист Простий батько сина Вивчив на артиста Мова в того сина Ідеально чиста